Capitolul 13 Locuitorii ținutului Transilvan și călătorii care urcă sau coboară trecătoarea vulcan cunosc doar aspectul exterior al castelului din Carpați. De la distanța respectoasă la care teama îi ținea pe cei mai viteji locuitori din satul vârst, și din împrejurim, înfățișa privirilor doar mormanul uriaș de pietre al unei cetăți în ruină. Dar în interiorul incintei cetățuia era oare atât de șubrezită pe cât era inclinat să presupui? Nici vorbă. La dăpostul zidurilor lor trainice, clădirile rămase intacte ale vechii fortărețe feudale ar fi putut găzdui încă o întreagă garnizoană. Vaste sălboltite, pivnițe adânci, galerii fără număr, ale căror suprafețe pietruite nu se mai zăreau de sub iarba înaltă, mici fortificații subterane unde lumina intra prin ferestruicile înguste ale curtinei. Ca și donjonul central cu trei etaje, cu odăi care încă mai puteau fi locuite, încurunate de o platformă crenelată, se aflau între diversele construcții ale incintei. Acestea se conturau în nesfârșite culoare întortocheate, urcând până la terasa bastioanelor. Coborând în strefundurile infrastructurii, aici și colo, ve dai câteva cisterne în care se strângea apa ploilor, și al căror prea plin se scurgea către torentul doinei. În sfârșit, lungi tuneluri, neastupate, așa cum se credea, care dădeau în drumul trecătorii vulcan. Iată cum arăta în ansamblu castelul din Carpați, al cărui plan geometral oferea un sistem la fel de complicat ca acela al labirinturilor din Porsena, Lemnos sau Creta. Ai lui Tezeu, cel pornit să o cucerească pe fica regelui Minos, tânărul Francis se simțea însuflețit de un sentiment imperios, irezistibil, care îi poruncea să se avânte în meandrele fără capăt ale cetățuii. Avea să dea de firul Ariadnei, care îi slujise de călăuză eroului grec, Francis n-avusese decât un singur gând, să pătrundă în incintă și reușise. Poate că ar fi trebuit să se întrebe de ce puntea, ridicată până în noaptea aceea, părea să se fi lăsat anume ca să-l fi lăsat să treacă. Poate că ar fi trebuit să se neliniștească atunci când poterna se închisese brusc în urma lui, dar nici că-i păsa. Se afla în sfârșit în castelul în care Radu de Gorj o închisese pe stila și și-ar fi jertfit viața ca să ajungă până la ea. Galeria în care se repezise să intre, largă, înaltă, cu boltă teșită, se afla cufundată în cel mai desăvârșit întuneric, iar pardoseala cu lespezile dislocate nu îngăduia un mers prea sigur. Francis se apropie de peretele din stânga și o luă pe lângă el, sprijinindu-se de un ornament a cărui suprafața acoperită cu salpetru i se sfârma în mână. Nu auzea niciun zgomot, în afară de cel al pașilor lui, care răsunau până departe. O adiere călduță, încărcată de o duhoare de mucegai stătut, de loc închis și de răpânat, îl împingea din spate, ca și cum la celălalt capăt al coridorului s-ar fi aflat o gură de aer. După ce trecut de un stâlp de piatră care întărea ultimul colț din stânga, Francisc ajunse la intrarea într-un culoar mai îngust. Atingea plăcile cu care erau placați pereții doar desfăcându-și brațele. Înainte astfel, îndoit de spate, pipăind cu piciorul și cu mâna, căutând să-și dea seama dacă merge în linie dreaptă. La cam 200 de pași de stâlpul din colț, Francisc simți că o cotește spre stânga, după care 50 de pași mai încolo O apucă în sens opus Culoarul ducea oare înapoi spre Curtina cetățuii sau te purta Spre baza donjonului Francisc încercă să iuțească pasul Dar în fiecare clipă era oprit Fie de o diferență bruscă De nivel care îl făcea să se împiedice Fie de un cot brusc care îi modifica direcția Din când în când Dădea peste o deschizătură Găurind peretele care făcea Legătura cu ramificațiile laterale Dar totul era întunecat insondabil și în zadar căuta să se orienteze în labirint, să pat parcă de niște cârtițe. Francisc făcu cale întoarsă de mai multe ori, dându-și seama că a intrat în niște fundături. Marea lui teamă era ca nu cumva vreo trapă care nu fusese închisă bine să-i cedeze sub picior, făcându-l să se prăbușească într-o capcană pentru nepoftiți, din care, oricât s-ar fi zbătut, n-ar mai fi putut să iasă. Așa că atunci când pășea peste o de care suna gol, avea grijă să se prindă de pereți, dar fără să se oprească, înaintând mereu cu ardoare care nu-i lăsa nici măcar răgazul de a chipzui. Totuși, întrucât Francisc nu avusese până acum nici de urcat, nici de coborât, se menținea încă la nivelul curților interioare, amenajate între diversele corpuri de clădire din incintă și exista posibilitatea ca galeria să ajungă în donjonul central, chiar lângă scară. Negreșit! Trebuia să existe o cale de acces mai directă între poternă și clădirile cetățuii, cu siguranță că așa era. Iar pe vremea când familia de gorj locuia acolo, nu era inevit să străbați aceste coridoare interminabile. O a doua ușă, față-înfață cu intrarea secretă, opusă primei galerii, se deschidea în locul destinat manevrelor militare, în mijlocul căruia se înălța donjonul, dar acum era blocată și Francisc nu reușea să o găsească trecuse o oră de când se învârtea la întâmplare, după cum îl duceau ocolurile, ciulind urechile, pândind încordat dacă nu se aude vreun zgomot îndepărtat, fără să îndrăznească să strige numele stilei, pe care ecoul l-ar fi putut repercuta până la etajele donjonului. Nu se lăsa descurajat și ar fi mers cât l-ar fi ținut puterile, atâta vreme cât vreun obstacol de netrecut, nu l-ar fi silit să se oprească. Cu toate acestea, fără să-și dea seama, Francisc era extenuat. Nu mai pusese nimic în gură de când plecase din vârst. Era mort de foame și de sete. Mersul nu-i mai era sigur. Picioarele începeau să-l lase. În aerul umed și cald, care îi se lipea de piele, trecând dincolo de veșminte, gâfâia din greu, iar inima îi bătea nebunește, zbătându-i se în piept. Trebuie să fi fost aproape nouă când Francisc, întinzând piciorul stâng, nu mai întâlni solul. Se-a plecă, iar mâna lui dădu peste o treaptă care ducea în jos. Apoi, încă una. Era o scară. Cara se afunda către temeliile castelului. Avea oare ieșire? Francisc nu ezită să coboare, numărând treptele care se înșirau într-o direcție oblică în raport cu galeria. 77 de trepte fură coborâte astfel pentru a ajunge într-un al doilea tunel orizontal care se pierdea în numeroase șerpuiri întunecate. Francisc mai merse preț de o jumătate de ceas și frânt de oboseală tocmai se opri când un punct luminos apărut la 2-300 de pași în fața lui. De unde provenea licărirea? Era pur și simplu doar un fenomen natural sau hidrogenul vreunui foc viu care s-ar fi aprins la adâncimea aceea? Nu, era mai degrabă un felinar purtat de una din persoanele care locuiau în cetățuie? Ia să fie! Murmură Francisc. Făcu legătura cu faptul că mai zărițe o lumină, răsărită în calea lui parcă anume ca să indice intrarea în castel, atunci când se rătăcise printre stâncile de pe podișul orgal. Dacă stila fusese aceea care iluminase una dintre ferestrele donjonului, nu tot ia căuta să-l călăuzească prin meandrele acestor catacombe? Păstrându-și cu greu cumpătul, Francisc se aplecă și privi fără să facă nicio mișcare. O lucire difuză, mai degrabă decât un punct luminos, părea să umple un soi de hipogeu la capătul culoarului. Francisc se hotărâ să-și grăbească înaintarea, mergând târși fiindcă de-abia se mai ținea pe picioare. Și după ce trecu printr-o deschisătură îngustă, se prebuși pe pragul unei cripte. Cripta, în bună stare... În Înaltă cam de 20 de picioare se întindea pe o suprafață circulară, cu aproape același diametru. Nervurile bolții susținute de capitelurile a opt stâlpi masivi străluceau în jurul unei chei pandativ, în centrul căreia era montat un glob de sticlă plin de o lumină galbuie. În fața intrării încadrate de două coloane se afla o ușă, care era închisă și ale cărei piroane, cu capetele ruginite, arătau locul unde se aplica armătura exterioară a zăvoarelor. Francisc își adună puterile și se târâ spre această a doua ușă, încercând să o zgâlție din țâțâni. Ușa grea nici nu se clinti. Cripta era mobilată cu câteva piese șubrezite și desperecheate. Un pat sau mai degrabă un culcuș mizerabil improvizat dintr-o inimă de stejar bătrân peste care fusese răzvârlite câteva așternuturi, un scăunel fără spetează, cu picioarele strâmbe, o masă fixată de perete cu scoabe. Pe masă se aflau tot soiul de obiecte de gospodărie, o stacană plină cu apă, o farfurie cu o de vânat rece și un codru de pâine, semănând cu pesmetul marinăresc. Într-un colț susura un mic bazin alimentat de o șuviță de apă, al cărui prea plin se vărsa într-un canal de scurgere săpat la baza unuia dintre stâlpi. Aceste pregătiri nu dovedeau oare că un oaspete era așteptat în criptă sau, mai degrabă, era un prizonier în această temniță? Prizonierul să fi fost chiar el adus acolo prin vicleșug, în învolburarea gândurilor sale așa ceva nici nu-i trecut prin minte. Sleit de foame, de sete și de oboseală, devoră alimentele de pe masă, apoi de după gât toată apa din stacană. După aceea, se lăsă să cadă de-acurmezișul patului improvizat, în care o odihnă de câteva minute îl putea face să-și redobândească măcar o picătură de energie. Dar, când încercă să-și adune gândurile, avu impresia că se scurg ca o apă care i s-ar fi prelins printre degete. Trebuia mai degrabă să aștepte zorile ca să-și reînceapă căutările? Voința îi era atât de amorțită încât nu mai era stăpân pe faptele lui? Nu, își spuse. N-am să aștept. La donjon. Trebuie să ajung la donjon chiar în noaptea asta. Brusc, lumina artificială, revărsată de globul de sticlă, încastrată în cheia de boltă, se stinse, iar cripta se cufundă într-o beznă de catran. Francisc vrut să se ridice, nu reuși, iar mintea îi adormi sau, mai degrabă, se opri dintr-o dată, ca acul unui orologiu căruia i s-a rupt arcul. Fu un somn ciudat sau, mai degrabă, o toropeală covârșitoare, o anihilare absolută a ființei care nu era provocată de o liniștire a spiritului. Când se trezi, Francisc nu-și putu da seama cât dormise. Ceasul i se oprise, dar cripta era din nou scăldată într-o lumină artificială. Francisc se îndepărtă de pat și schiță câțiva pași spre prima ușă. Aceasta era în continuare deschisă. Apoi, în direcția celei de-a doua uși, era în continuare închisă. Vrut să chipzuiască și nu era prea lesne. Dacă trupul își revenise după eforturile din ajun, își simțea acum capul gol și greu. Cât să fi dormit? se întrebă. Să fie noapte, să fie zi, în interiorul criptei nu se schimbase nimic, doar că lumina strălucea din nou. Farfuria era din nou plină, iar stacana umplută cu apă limpede. Intrase cineva în vreme ce Francisc fusese cotropit de acea sfârșeală toropitoare, se știa că ajunsese în străfundurile cetățuii, se afla în mâna baronului Rado de Gorj. Era oare o sândit să nu mai poată intra cu niciun chip în legătură cu semenii lui? Nu era de crezut și, de altfel, avea să fugă, de vreme ce putea încă să o facă. Avea să dea din nou peste galeria care ducea la poternă. Va ieși din castel. Să iasă? Își aminti atunci că poterna se închisese în urma lui. Ei bine, va încerca să ajungă la zidul incintei și, printr-o ambrazură a curtinei, va căuta să se strecoare afară. Cu orice preț, trebuia ca, în mai puțin de un ceas, să se strecoare afară. Dar stila va renunța să răzbată până la ea? Va pleca fără să o smulcă din mâinile lui Radu de Gorj? Nu! Și dacă nu va reuși să-și atingă scopul, o va face cu ajutorul agenților pe care Roșca trebuie să-i fie adus de la Alba Iulia în sadul vârst. Vor lua cu asalt vechea incintă, vor scotoci cetățuia din temelii până în vârful turnurilor. Odată hotărârea luată, trebuia neîntârziat să o pună în aplicare. Francis se ridică, se îndepărtă spre galeria pe unde sosise, când un soi de foșneți auzin în spatele celei de-a doua uși a criptei. Era negreșit un zgomot de pași care se apropiau încet încet. Francisc își lipi urechea de canatul ușii și ținându-și respirația, ascultă. Pașii păreau făcuți la intervale regulate, ca și cum cineva ar fi urcat de pe o treaptă pe alta. Desigur că exista o a doua scară legând cripta de curțile interioare pregătindu se să facă față oricărui eveniment, Francisc își trase din teacă cuțitul pe care îl purta la cingătoare și îl prinse strâns de plăsele. Dacă era unul dintre slujitorii baronului de gorj, se va năpusti când va intra asupra lui, îi va lua cheile și îl va împiedica să-l urmărească. Apoi, avântându-se din nou spre ieșire, va încerca să ajungă la Donjon. Dacă era însuși baronul Radu de gorj și îl va recunoaște cu siguranță pe omul pe care îl zărise în momentul în care Stila se prăbușea pe scena de la San Carlo, îl va înjunghia. Fără nicio nemușcare În vremea asta, pașii se opriseră pe palierul din dreptul pragului Francisc, neclintit aștepta să se deschide ușa Ușa nu se deschise Și o voce de o nesfârșită blândețe ajunse până la el Era vocea stilei Da, dar puțin slăbită Cu toate inflecțiunile ei cu farmecul de nespus, cu modulațiile mângâietoare, instrument admirabil al miraculoasei arte ce părea să se fi stins odată cu artista. Iar stila repeta melodia tânguitoare care legărase visul când dormita în sala cea mare a hanului din vârst. Nel giardino de mile fiori andiamo ore. Melodia îl pătrundea până în adâncul sufletului. O absorbea, o sorbea ca pe o licoare divină, în timp ce stila părea că îl poftește să o urmeze. Andiamo core, andiamo! Și totuși ușa nu se deschida să-l lase să treacă. Nu putea așadar să ajungă până la stila, să o ia brațe, să o scoată din cetățuie. Stila! Stila mea! strigă și se aruncă asupra ușii care nu cedă. Deja vocea părea să se piardă, melodia să se curme pașii să se îndepărteze. genunchiat, Francisc se lupta să clintească scândurile ușii, rupându-și unghiile în ferecături, chemând-o necontenit pe stila a cărei voce aproape nu se mai auzea. Un gând înspăimântător îi trecu în clipa aceea cu iuțeala unui fulger prin minte. Nebună! Răcni. E nebună! De vreme ce nu m-a recunoscut! De vreme ce nu mi-a răspuns! De cinci ani închis aici! În puterea acestui om! Biata mea Stila! Și-a pierdut mințile!" Se ridică atunci cu privirile rătăcite, dând din mâini cu capul în flăcări. Și eu simt că-mi pierd mințile!" repeta. Simt că o să ajung nebun! Nebun ca ea!" Se învârtea prin criptă, zvâcnind ca o fiară în cușcă. Nu!" își spuse. Nu! Nu trebuie să-mi pierd capul! Trebuie să scap din cetățuie!" Voi scăpa! Și se repezi spre prima ușă. Aceasta tocmai se închidea fără zgomot. Ascultând vocea stilei, nu băgase de seamă. După ce fusese închis în incinta cetățuii, acum era închis în criptă.